Так, що певно, когось розшукує степу, робить крутий віраж, повертає назад і знову прямує на Таню. Але Таня відчуває тепло і силу батьківської руки. Вона не боїться більше нічого. Літо йшло до кінця. Міська зелень втратила барви весни. Ущелений вулиць жахтіли невидимим полум'ям спеки. Сонце пропікало машину наскрізь. Чий неодержаний виклик насторожив Андрія Степановича. Вулиця незнайома. Одна з сотень нових. Місто зростало так швидко, що міська рада не встигала найменувати кожну нову вулицю. Їх поки що тільки нумерували. Не Та й адреса в картці виклику неповна. Вказано тільки будинок. Номера квартири нема. Очевидно, будиночок невеликий десь на околиці. Такі вулиці часто бувають перекопані. Захаращені технікою, на них ще йдуть будівельні роботи. Невелика то радість у цю спеку залишати хто знаде машину, а самому з носилками і ящиком шмигляти по ровах та насипах. А тут, мов на зло, на фельдшерському місці знову сидить Валентина Щербань. Андрій Степанович проти валії, звісно, нічого не мав, але яка з неї поміч? Сама Ледве дихає. Санітара Катма. Пересунько чергував минулої доби. Його ж напарник з якоїсь причини на роботу не вийшов. Отак вони й колихалися по місту вже цілу ніч та півдня. Ващенко, Щербань та мовчазний довговусив Шульга, що на кожній зупинці занурював носа в книжку чи зошит. Вступні іспити невмолимо наближалися. Звалив Андрій Степанович, зустрівся щиро по-дружньому. Дівчина на якусь хвилю зніяковіла, але швидко впоралася з собою. Розповіла про те, що Коля Зайцев благополучно виписався з лікарні, складає в інституті державні екзамени. Олега Павлюка не згадала жодним словом. Ващенко здогадався, що відносини між юнаком і дівчиною розвиваються успішно. Потрібну вулицю відшукали аж у районі Голосіївського лісу. Будинок виявився чипурним котеджем, захованим у гущавині просторої садиби. У котеджі помирав поет. Його прізвище Андрій Ващенко знав з дитинства. Воно для нього давно стало домами віршів і поем, портретами в газетах і журналах, рядками в підручнику рідної літератури. Письменники Києва здебільшого жили в групі будинків по вулиці Леніна та провулку Коцюбинського. Андрієві Степановичу не раз доводилося бувати там. Одержавши з рук диспетчера виклик на далеку приміську вуличку, Ващенко не звернув уваги на славнозвісне прізвище. Воно не раз уже траплялося в його практиці, належачи родичам або однофамільцям поета. Поет лежав на затіненій виноградом веранді. Обличчя його було непорушне, ноги, незважаючи на спеку, Вкриті грубим пледом. Кров більше не зігрівала їх. Кілька років тому до Ващенків забігла радісна і збуджена Вероніка Юзефівна. У руках у неї вигравали свіжою золотою фарбою запрошення в колонний зал філармонії на поетів ювілей. Запрошення мало чинність на дві особи. Калиновська запропонувала Ващенкові йти з нею. До поета в старої вченої Живрів – особливий сентимент. У його жилах текла часточка польської крові. Поет полонив її серце дзвінким звучанням карбованих строф, класичною довершеністю сонетів і октав, ніжною душею і мудрим розумом. До того ж він блискуче переклав улюблені твори Міцкевича. Андрій охоче погодився. У його пам'яті навіки залишився Усійний святковий зал, видатні діячі культури в призидії вечора, промови, подарунки, квіти і схвильований виступ ювіляра. Те, що Ващенко бачив зараз, лише віддалено нагадувало образ, збережений пам'яттю. Лікар не здивувався розючості зміни. Його досвідчене око миттю встановило найстрашніший діагноз – надії нема. Порядково вдома молодий чоловік із сирим від та втоми лицем. Він сказав, що хворий тяжко страждає від болю, просив чимось допомогти. Андрій Степанович звелів валі приготувати ампулу морфію. Валя теж зрозуміла, де вона й хто лежить на веранді. Дівчина зблідла, руки в неї тремтіли. Ін'єкцію зробив лікар. За якийсь час наркотик почав діяти. Хворий розплющив очі. Спасибі. В очах поета непомітно ні смутку, ні трагізму приреченості. Змучені болем, вони світилися лукавою і вибачливою посмішкою. Їх погляд говорив більше, ніж сказали в уста. Його можна було прочитати приблизно так. Спасибі й на цьому, добре чоловіче. Я ж знаю, що більше нічого для мене ти зробити не можеш. Процедуру можна вважати закінченою. Молодий господар із сірим обличчям повідомив, що незабаром прибуде з поліклініки терапевт,